Cei 22, sau despre cultura de performanță. Un tânăr poet francez trimite lui Paul Valéry un manuscris cu versuri. Valéry îl citește și răspunde, Domnule, nu ai talent, poate ai geniu, dar la așa ceva nu mă pricep. Numai că tocmai la așa ceva ar trebui să se priceapă măcar câțiva în sânul unei culturi naționale. Deci dacă există sport de performanță care ne încântă ca spectacol și atât tot, cu atât mai mult există cultură de performanță care, fie că ne încântă ori nu, mută din loc bolovanii cu noi cu tot. Iar în măzuna în care performanțele culturii, fie că e vorba de mari invenții, de mari idei, de forme de organizare și manifestare socială, ori mari creații, Măsura în care ele hotărăsc de afirmarea și supraviețuirea popoarelor, este bine să reflectăm puțin asupra felului cum se produc ele. Unele performanțe ale culturii se obțin neștiut. Limba română, între alte câteva, este prin ea însă și o performanță culturală. Anumite forme de organizare și manifestare ale vieții statului au reprezentat în trecut o performanță. Folclorul este una la nivelul ultim al creației, Dar Dacă trebuie să credem că performanțele culturii țin de genialitatea inventivă și creatoare, atunci, în cazul lor, a fost activă o genialitate difuză. Dar genialitatea e concentrată în persoane, atunci când performanțele nu sunt anonime ca în ceasul nostru istoric. Cum să o descoperi? Și cum să o valorifici? În speță, în ce fel să pregătești și să faci rodnice creierile tinere, așa cum valorificăm păcura, gazele, papura, până și deșeurile. Este probabil că în sânul celor 22 de milioane de români din ceasul de față se află 22 de tineri, adică unul la un milion, cu o absolut excepțională. Nu e nevoie de mai mult într-o țară unde inteligența și, desigur, râvna nu lipsesc spre a primit toate nevoile materiale și spirituale ale ceasului. Dar întrebarea este, nu numai cum să-i găsești pe cei 22, ci mai ales cum să faci ca virtualitatea din ei să devină act. Ar fi simplu de încercat ca la armată cine crede că este excepțional să iasă din rând. Ne-am trezit însă cu prea mulți candidați, astfel că totul ar fi de luat de la început. Iar dacă Paul Valeria are dreptate și nimeni nu se pricepe în materie de geniu, atunci n-am putea alege nici dintre cei mulți, nici dintre cei puțini. Din fericire, vorba lui Valerii nu e concrutentă și poate că el însuși n-avea decât talent, nu și geniu. Pe când alți mari performeri culturali ne-au spus lucruri mai încurajatoare pentru detectarea și valorificarea tinerilor de excepție. Un Edison de pildă, a spus că geniul înseamnă 1% inspirație și 99% transpirație. Totul se schimbă dintr-o dată. Atunci intervenția din afară, nu numai că e posibilă, dar devine ca și obligatorie, apare antrenorul și totul în cultura de performanță, poate, se întâmplă ca în sportul de performanță, sub acțiunea unui antrenor. Acesta, într-adevăr, știe să facă pe cineva să transpire. În cultura de performanță, poate mai mult decât în sport și în orice caz pe perioada perioadă mai lungă, pe parcursul unei vieți, în candidatul la performanță trebuie să transpire. Cineva povestea că la un mare hotel din Elveția a trebuit să reclame direcției pe vecinul său de cameră, care cânta cam mult la pian și nici nu cânta ceva ca lumea, ci făcea mai mult game. Este Rubinstein, a explicat directorul hotelului. La peste 70 de ani, Rubinstein continua să facă game, așadar să transpire. Îți este de decât o fetiță, ori decât un tânăr atlet, că trebuie să petreacă o bună parte din anii cei frumoși, chiar așa de frumoși, fără modelarea pentru restul vieții, cum sunt adesea. să-i petreacă sub rigorile parcă ale unui ordin medieval. Și poate că ne-ar cuprinde mila în fața unui tânăr înzestrat, să vedem o pe viață la rigorile culturii, mai ales că nu poți fi niciodată sigur de rezultat, și trebuie să antrenezi nu 22, ci câteva sute. Dar tocmai aceasta deosebește vorba lui Valerii de a lui Edison. Căci, unul ar vrea să știe dintr-o dată cine este genial. Păi când Edison spune, abia la urmă, după ce omul a transpirat îndelung, se poate ivi miracolul care contribuie să trimită înainte popoarele și istoria. Dar pentru aceasta, Trebuie antrenori, Profesorii predau regula, nu excepția. Și de altfel, ei nu se pot devota unui singur ucenic, nu-l pot urmări ceas de ceas până și în somnul lui. Altcineva, chiar incomparabilă la institu instituția familiei, ce competență și ce cutezanță au. Nu încerca prea mult, spune tânărului familia, stai lângă mal dacă vrei să-ți fie ție bine. Dar antrenorul este din alt aluat. parte. și el, ca un părinte pe tânăr, îi spune: Avântă-te în larg, n-ai să te neci. Atunci, unde ne sunt antrenorii? Dar ei sunt de pe acum prezenți și cu siguranță sunt mai mulți decât cei de antrenat în cultură. Românul are, într-un fel, vocație de antrenor. Asta destul pe margine de-a lungul istoriei. Și-a văzut cum se neacă alții. Și oricum, este mai ușor să știi cum trebuie făcut un lucru decât să-l faci. Antrenorii buni, de altfel, pot fi de-a dreptul cei care au obținut ei înșiși o performanță. Profesorul medic Palade, cel cu premiul Nobel, a antrenat, pare să echipa Institutului de Biologie, nou înfiinsat, în așa fel încât ne facem iluzia că am putea la un nou premiu Nobel într-o bună zi. Sau mărgea ideea de a putea oricând pune pe lume mario orientaliști, dacă ne-am convinge că țara noastră, singura din Europa deschisă cultural, atât către Orient cât și către Occident, ar fi datoare să dea lumii de mâine o excepțională echipă de interpreți. Deci, reclamă și mijlocirea spirituală, puțină genialitate. Dar, nu ne gândim atât la antrenori de excepție, pentru tineri de excepție, cât la cei mari antrenori umili care să urmărească zi de zi cum crește firul de grâu. I-am numit cândva ploaia, ploaia aceea de toamnă care nu știe nimic despre culesuri. De-am putea găsi pentru ei sămânța cea bună. ¿Dónde que todo es